А я сиджу на балконі і в лозиновому плетеному кріслі гойдалці, що вціліло ще із старих часів. Крісло вціліло, а старих часів нема. Їх не реставруєш. Балкон обвито лозами дикого винограду. В нашому будинку так обвито кожен балкон. Сюркочуть коники і в виноградному листі, і в чорнобривцях та айстрах, що цвітуть у підвішених дерев'яних ящиках. Чому не передзвонив Арнольд Вікторович, про яку індульгенцію на безсмертя говорив? Була середньовічна інквізиція, були її індульгенції на безсмертя. А не стало інквізицією, про які індульгенції на безсмертя може йтися. А гаразд, індульгенції нема, але ж людська віра в безсмертя не зникає. Людська віра в безсмертя, безсмертна. А в чому ж моє безсмертя? А вже ж, без скупленої чи подарованої індульгенції, так би мовити, не задокументоване, реальне. Нічне повітря густе і вогке, пахне землею. Заплющуюсь, і таке відчуття, наче я самісінька в безмежному космосі. Про яку індульгенцію на безсмертя говорив по телефону Арнольд Вікторович, якого я не впізнаю на вулиці, бо не бачила ніколи наче голосом його озвалося безбрежі цієї темної вересневої ночі. У вольєрах повнісінько мавп, що перестрибують із місця на місця, чи висять, учепившись пазурами за ячейки металевої сітки. Біля вольєрів людський натовп весело і усмішливо дивиться на людину подібних. Кось Дейнека кінчиком язика облизує шоколадне морозиво, що тане на сонці. Тобі не здається, питає, що ось у цьому епізоді люди більше скидаються на людиноподібних, аніж людиноподібні на людей. Людиноподібні зостаються самі собою, а люди в їхньому товаристві дуже і дуже втрачають. Ходімо звідси. Сьогодні перша наша зустріч після поїздки в Канів. Через знайомого студента я передала Костеві записку. Що хочу неодмінно зустрітися. І він призначив побачення в зоопарку. Мовляв, звідси йому ближче до товариша на квартирі в нього він відзначає день свого народження. А вже ж, би і в гуртожитку, але в гуртожитку не повеселишся. А в товариша велика квартира. Газова плита, холодильник, стереомузика. «Дякую за троянди», – каже він, тулячи до обличчя три червоно-багряні троянди, які я купила на Бесарабці. Білі ведмеді сумно позавмирали в клітках, де є невеличкі басейни. Цього лагідного весняного дня ведмедикам не жарко. У басейні можна скупатися. Слухай, де ти тоді пропала? Коли? Несподіваним дрожем січуться мої губи. Де пропала? Ну, коли ми їздили в Канів. Нарешті він поцікавився. Зустрічаючи в інститутських коридорах, не помічав мене і не питав. Скільки це вже днів минуло? Трапилася попутна машина. Я й гайнула додому. Дивно, а ми турбувалися з Маєю. Знаєш, Майка про тебе – прекрасної думки. Це так рідко буває між подругами. Жирафи тягнуться довгими шиями до гілля. Так, що ти хотіла сказати мені? Знаєш, Костю, хотіла сказати... Язик у роті терпне, віднімається мова... Адже хотіли наговорити так багато. Давай погуляємо. Тобі хочеться дивитися на оцих півсонних тварин, що мучаться в неволі? Я давно не була в зоопарку. Кажу зовсім не те, бо зоопарк мені зараз чужий, як ніколи. Ну от, полюбуйся на білку. Білка біжить у колесі, яке обертається. Ось у цих скляних будиночках повзучі гади. Полюбуйся через скло, і справді видно вужів, що позавмирали, поскручувалися на піску поміж каміння. «То що ти хотіла сказати мені?» «А я страждаю, що хочу і не можу сказати». «Я – злочинець!» – ці слова нарешті, і справді я мовила чи хтось інший. «Ти – злочинець?» Кось Дейнека сміється, лоскочучи трояндами мою щоку – та який з тебе злочинець, я тямся, нічого не спалила, не вкрала. Костю, я злочинець. Сльози біжать самі Кось Дейнека обіймає мене за плечі, пригортає до грудей.